Це, мабуть, трохи смішно звучить і по-дурному виглядає, бо я ще не збираюся помирати чи жити якимось особливо аскетичним життям, але скажу нині, ну, бо який сенс тягнути далі? Ти була моїм єдиним коханням. Справді смішно і по-дурному. Або давай так. Якщо мені і судилося пережити почуття, надмір інформації, про яке лівої і правої – нам впарюють, і ми впарюємо одне одному споконвіку, від початку до кінця, так ніби нічого важливішого немає, так ніби більше нічим зайнятися, ніби ми прийшли на цей світ лише для того, щоб кохати і кохатися. Так от, якщо мені і судилося пережити це відчуття, то я його пережив. А міг і не пережити, як багато хто. Мені пощастило, я пережив і почуття, і самого себе я вижив, і зросту мені тепер майже стільки, скільки в я лівцевому кущі за вікном. Але найважливіше, що все це пережила ти. Що не заламалася від моїх пристрасних істерик, не задихнулася у темницях кула непробивної хіті, не втонула в мутних сльозах чоловічого ідіотизму. Добре. Кажуть, ти десь далеко, десь там, де сонце. Добре. Шкода. Шкода, що на фабриці, де ліплять і відливають людей, наші осінні прозорі душі не відчищають від глини форм. Тому на початку ми так нагадуємо глиняних чоловічків. Дехто так і помирає, переконаний у власній глиняності. А з декого залишки форми опадають надто пізно, і тоді вже нема кому збігати за крайдою долі або переписати біографію одним коротким. Ні. З інших надто рано, і тоді не застигла душа розпорошується в безлічі фатальних так. З мене воно злущується, злущується, Люба. Але я люблю падати, і обкачуюсь в глині заново. Я падаю, мила, бо в мене така манера пересуватися. Я падаю, бо це гарантовано привертає увагу. Чи ж не на це свого часу звернула увагу ти? Знаєш, чого мені насправді шкода? Що я був таким придурком, і замість тупо відриватися, пертися в нашому неймовірному, нірванному, задзеркальному, офігенному танці, замість зависати в твоїх обіймах, замість в'їжджати від твоїх запахів, замість втикати, стерчати, грибти і не паритись, я щось там пругався, шебуршав, тужився, щось там ковбасився, кумарився. Боже мій, там було 52 ночі і 51 день чистого, нерозбодяженого приходу. Якби я це знав, якби не боявся, що це якась бухгалтерська помилка, і що ось-ось з'явиться демони податкової і поставлять на лічильник. Якби я не лічив дні і секунди, якби не мурував поспіхом довкола тебе клітку. Якби не оплутував тебе слизькою увагою. Якби не діймав тебе своїми інфантильними сперматозоїдами. Знаєш, я ж міг зробити тебе щасливою. Якби не був переконаний, що любов – це камера попереднього ув'язнення де двоє бавляться в найтупіший різновид суспільного сексу. Якби бодай здогадувався, що кохання там, де не лише двоє люблять одне одного, але й люблять інших, і інші люблять двох, і кожного зокрема, а ще двоє люблять свої особисті заморочки і свої подвійні придумки, і свою самотність, і спільних птахів на стежці, і персональне зоря на небо в собі. І не в тому суть, що найбільше вони люблять одне одного, хоч і це правда, просто вони взагалі люблять. Просто вміють любити і люблять любити. І Бог зводить їх докупи, бо любити завжди краще вдвох. Ну, бо так це працює. Тож, just do it, засранцю. Just do it – це твій джоб, твоя карма, Йофана. Робіть це, діти, тіштеся. Це ваша справа, ваш бізнес, і ніякої іншої справи на цьому світі у вас немає. Тільки любити одне одного і цілу решту. Хоча яка вже там решта, коли ви поруч, то решту залиште собі. Не слухайте батьків, вчителів, не вірте туристичним мапам, не закарбовуйте в собі написи зі скільних туалетів. Туалетні стіни – це реальні скаржалі, це перша угода без пести. Але ж не кров'ю вона писана. Чого ви ж не хочете бачити інших слів? Спішите облажатися, як облажався я. Щиро кажучи, облажатися не важко, бо гасла на воротах Верони і шкільні транспаранти дуже подібні. Кожен заплутається. Бо люди схильні затівати важку справу, конкретне підприємництво і карбувати над входом сакральне облиш надію кожен, хто сюди входить. А який же віст без надії? Навіть газенваген без надії не функціонує. Мені взагалі здається, що людська доля якось задом наперед, через задницю писана. Бо який сенс приходити сюди дурним і немічним, а помирати ще дурнішим і ще безсилішим? Це там на горі щось наплутали. Бо якби ми зустрілися сьогодні, ти навіть не помітила б моєї присутності, а я зробив би тебе щасливою, бля буду. І ми б собі рухалися разом навспак, від смерті до народження. У тому напрямку, куди завжди прямує світло. Ми злітали і зутлівали б разом, щоб зустрітися не над цвентарним гнойовищем, а в осільному лоні любові. Ти вже вибач за таку лексику. Хуй знає, як це ще можна назвати. Ну от, а сталося, як склалося. Добре, що нікого не покалічило, що ніякий горацій передчасно в ящик не зіграв, і жодна Джулія в стокротках ласта не забула. Те, що в нашій історії було трагефарсом, Незалежні спостерігачі визнали драмою, нас із тобою канонізували, а нашими 52 ночами і 51 днем доповнили підручники біології. Тепер ти розумієш, чому їм ніколи не вдасться відловити кайф? Тепер ти розумієш, чому я провтикав на наш шанс? Тепер ти бачиш, як усе чудесно склалося. Шкода, шкода, що в цьому було забагато пристрасті, бо в шкільних туалетах писано, що кохання – це пристрасть. Там навіть Ісусовий тріп названо страстями. А любов – це мир і жодної шкоди. Однак немає сенсу плюскатись у плюс к вам перфекті і немає що з'їжджати з теми. У мене були шанси зробити тебе щасливою, але шансів у нас не було. Я міг, а воно не могло. Повір, це так і нічого особистого. Мій глиняний чоловічок надто любив глину, аби полюбити тебе без неї. Мій глиняний чоловічок надто звик падати, а з тобою довелося підніматися. У глиняних чоловічків кожне перше справжнє єдине кохання, чуже, бо у людей взагалі немає нічого власного. Добре, що ти пішла. Кажуть, ти десь далеко, зліва, де сонце. Добре. Дай тобі Боже здоров'я і миру. Ти була моїм єдиним коханням. Це трохи смішно і по-дурному звучить, але це правда. Take it or leave our baby.